És a könnyebb volt, de a józor mindig remél. És erre könnyebb is a rút felőtt. Majd a szín, a sült a szín. Hogy elmentél, <tonszíthat> a sült <súktaszél>, a szín, a sült a szín. Hogy elmentél, <tonszíthat> a sült a szín. Köszönöm Legyen mikrofonpróba 1-2-3-4-5-6, és legyen egyéb próba is 061 712.42. Nézzük, működik-e. Azt mondja, hogy ú! i ú u nem u u nem kezdek dolnak az dolognak az hogy. lényege, hogy Szió van. Ció van, holnap lesz. Nem tudom, jó. Ja. Nem bonyolódom bele. 06171242 egy Egyelőre nem úgy tűnik, mintha kell valaki is a túloldalon. Köszönöm azt is, de hogy 1-2-3-4-0-6-1-712-42, Búvár Kundi jelentkez. Így jelentkezik. Jó reggelt. Jó reggelt, működik mikrofon próba. Tökéletes, köszönöm szépen. Aki a harcot most éljen az, aki magát és a társakat Mondja, hogy ma 22-e van, június 22-e szerda. Szia, Ádám! A fontos idő 3-1-8 óra. Ez ilyen, ahogy apukám mondaná, kutyafuttában összerántott reggel. Jó reggelt! Elnézést, nem hallok. Mertem, vagyok. Tökéletes, köszönöm szépen. Elaludtak a fiúk. Lányok nincsenek a stábban. De viharos gyorsasággal felszerelték azt, amit fel kell szerelni. Nagyjából negyed óra múlva itt a terasz. Itt van jelleg három srác, akikkel együtt dolgoztam, úgyhogy vendégben nem lesz hiány. Ma 10 órakor találkozom Milkovics Vállal, és eldöntjük a műsor sorsát. Holnap, amikor kezdek, valamikor 6-50 után, akkor meg tudom mondani, hogy ezen a csatornán máshol vagy sehol se leszek újra látható vagy hallható szeptembertől. Az elképzelés az, hogy ha nem jutunk, vagy nem bergődünk zöldágra, akkor önállósítom magam. Minden esetre a mindennap kísérleti visor, minden mindennap utolsó adás, mindennap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. az most fokozottabban áll fenn, mint korábban, de ennek a jelentősége szerintem csekély. Van bennem némi izgatottság, de is szavazásra bocsájtanám a kérdést. Nagyjából azt gondolom, hogy a helyzet eldől, de örülök annak, hogy ez a találkozó létrejött, és holnap imáron azt tudom önöknek elmondani, ami kvázi megállapodás eredménye, független attól, hogy ez a két fél kölcsönös akaratát tükrözi-e vagy sem, ahogy szokták mondani az életem egy kívánság műsor. Jó reggelt! Jó reggelt, Szia. Talán most az a furasság van, hogy kép nincs, csak hang van. Hogy kép nincs? Nincs. A 168 óra oldal semmi nincs, a, a, csak hang az a műsor cserén van. De a YouTube-ban viszont van. Aha. Hm, érdekes, akkor a 168 óra az már döntött. vagy? Nem hiszem, figyelj, ez ilyen fővárosi hanyagság. Tehát azt tudom neked mondani, hogy uh, én nem tudom, hogy melyik műsor volt az első, ahol azt jelezték, akkor még csak a hallgatók, hogy valami nem stimmel, de szerintem én ezzel többé-kevésbé húsz éve élek együtt. Azt, ha azt megkérdeznéd tőlem, hogy ez normális-e, arra biztos, hogy azt mondanám, hogy nem. Ha lenne hát nem, még mert... egy életem, és... De innentől ez a mondatnak nincs értelme. Tehát nincs értelme. Van neked még miniszteri biztos beszélgető partnered? Kire gondolsz? Azt kell, hogy van-e, akinek az a státusza? Nincs. Aha, akkor akkor, egy, akkor egy, egy ispánnal most nem fogunk beszélgetni. Nincs. De ha most azt gondolod, hogy az Ugvári Krisztiánféle jóslat valósul meg, hogy hornyul a sétány versusz főispán, akkor benne vagy abban a slamasztikában, ami egyébként némileg emlékeztet arra, hogy most nincs kép, vagy nincs hang. Um... Szóval akkor benne vagyunk. Benne vagyunk, de csak rajtunk múlik, Géza, hogy ezzel mennyire törődünk, hogyha ezzel elfoglaljuk magunkat, tehát ez az időtlen reménytelenség, ami a tököri és a Mexikói sarkán van, ha valaki, akkor én vagyok az, aki képes ezt az időtlen reménytelenséget olyan mértékben átélni, ami már több a soknál. És akkor engedjék meg, hogy ezt a pár percet, ami nyolcig van, felhasználjam arra, hogy elmeséljem önöknek, hogy, hogy az történt, hogy megérkeztem, Zuglóból jöttem, és átnéztem erre az oldalra, és nem volt még itt senki. Akkor még nem tudtam, hogy elalvás esete forog fenn, vagy sem. Ez a szokásos speech, amit leszoktam nyomni, és most le is nyomom, és álltam egy helyen, ahol nem tudtam eldönteni, az pont szemben van, valami bióbolt előtt, hogy ott szabad-e parkolni, vagy sem. Mert ott volt valami taxi jelzés, akkor elbizonytalanodtam, Egyáltalán ez a folyamatos elbizonytalodás, ez valami olyan mértékben jellemző az életemre, hogy ez elmondhatatlan. Uh, és aztán úgy döntöttem, hogy miután itt van hely, átállok az autóval. ide, úgy is hoztam kaját, piát, egyebeket, hogy akkor azt itt fogom kirámolni, meg szemmel tartottam az automat, mint valamilyen Szomjas György filmben. És uh, emlékeznek, ott egy ladát tartott talán az andorrai egy ma, eh, damilom. Istenem, de jó film volt, Falfúró volt a film címe, ha jól emlékszem. Átjöttem ide, a fiúk még mindig nem voltak itt. Lakatos Jánoska felhívott és mondta, hogy az elhavás esetén forog fönn, és én elkezdtem sétálni itt a Szent István Körültek a páratlan oldalán. Tehát ott, ahol az pont szemközti oldal annak, mint amit ismertem, hiszen én a négyben laktam. És nem tudom önöknek ezt jól elmondani, mert, mert nem tudom jól elmondani. Valami olyan elárvultság vett rajtam erőt, amely. amely olyan idegenség érzet vett rajtam erőt, hogy ne az elárvultat használjam. Nem is tudom, hogy mit használjak. Um, olyan voltam, mint egy lufi, aminek ha nem fogják a szárát, akkor elszáll, de, de volt bennem valami olyan, hogy valaki fogadjon örökbe, vagy, vagy valahogy valamiféle komfortot rendezzen körém, Uh, aminek én a teljes hiányában szenvedek, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez gyerekkorom óta megvolt. Én ezt az érzetet próbáltam leküzdeni társkapcsolataimban, ezt az érzetet próbáltam legyőzni a legkülönbözőbb szituációkban, talán a legjobban a munkám folyamán sikerült elfelejtenem ezt, vagy megfeledkeznem róla, a kettő nem ugyanaz, uh, rengeteg olyan pillanatot tudnék felidézni az életemből, Öhetek nem rengeteg pillanatot, hanem mérhetetlen mennyiségű történetem van erről. Nyilvánvalóan van az ellenkezőjéről is, de, de sétáltam itt a Szent István körút. Páratlan oldalán néztem azt, hogy megváltoztak a boltok. Itt van például, én belekezdtem egy mondatba, aztán nem fejeztem be. Tehát itt van a Kúl cool étterem három óval, hosszú katinkának az új étterme, aminek a helyén valamikor egy ápisz volt, az volt a legtovább. Azt sem tudom, hogy van-e még ápisz. Egyáltalán, amikor azt mondom, hogy ápisz, meg amikor azt mondom, hogy ez nem tudom mennyi ideje volt, akkor nem tudom eldönteni, hogy én most egy külföldre szökött hazánk fia vagyok, egy diszidesz, aki már nincs, aki hazajön és mesél az itlebűknek valamiről amire ők már nem is emlékeznek, mert annyira régen volt, vagy nem volt annyira régen, de ők már egy egészen másik világban élnek, vagy egész egyszerűen egy bácsi lett belőlem, aki elvesztette a kapcsolatot a jelennel, és csak a múltról tud beszélni, de arról is úgy, hogy semmilyen híd nem vezet át onnan a jelenbe, vagy egyik sincsen, csak egy mérhetetlen idegenség van egy mérhetetlen elveszettség érzés van, amit nem tudtam az életem folyamán feldolgozni. Nézem az áp, ez egy gyönyörű volt. Két oldalán dombormű van, amely valószínűleg uh, valamiféle védelem alatt állhat, és amely most is fantasztikus. Uh, később volt, volt, volt valami szövetbolt, vagy nem tudom milyen volt. Volt egy ibuszbolt volt, egy nekerman volt most, meg annyi termékmegjelenítés, ami be van deszkázva, tök üres Uh, és nagyjából azt az idegenségérzetet uh, sugalja, mint amit egyébként élek. Van másik két, Uh, utazási iroda aminek azért van jelentősége, mert ha bár én már kötöttem utasbiztosítást, mégis jobban szeretem a papírformát, egyáltalán nem borzasztó-e, hogy jobban szeretem a papíron lévő biztosítást, mint azt, ami a telefonomban van, miközben képes vagyok így is kötni, és van ilyen is. Egyáltalán nem borzasztó-e az, hogy nekem van egy kötődésem egy másik világhoz, amely világ épp úgy meg fog szűnni, és akkor jönnek a főispánok, meg jönnek a nem tudom micsodák, és akkor nem tudom eldönteni, hogy ez a totális kavarodás, ami a múlt és a jelenben van, ez csak én élem meg így, vagy ezt más is megéri, és hogyha más megéri, akkor az melyik fo végétől éli ezt meg. Um, Megyek millió e, váltó előtt, az egyik feltünteti az árakat, a másik még nincs nyitva, ez sincs nyitva, de ennek van egy fényújság, egy ezer éves fényóság. Egyet hát az egész Szent István Kőrút maga a külleme e, azt a kort idézi, amikor én itt felnőttem, és könnyen lehetséges, hogy a nála még idősebbek számára szintén otthonos, mert szintén nem változott annyira, és akkor látom a 398 forintos eladási árhoz közelítő eurót, hát ami azért egyezünk meg, hogy bizonyos szempontból maga a borszalom. Elsötétült András, telefonos segítséget kérek. Mi a baj a szegénynek? Jó, jó, elfő Ha felhívnak, akkor reagálok. Bár most azt sem tudom, a fogalmi sincs, hogy a telefon kapcsolva. Helyzetek vannak. Köszönjük. akkor lehet majd hallani nöket. 061 712 -42. Jó, de senki nem telefonál. Jajjajj! Most csak azért nem fog beszélni, mert helyzet van. Ez az idegenség érzet, ez az elveszettség érzet, ez... Nem tudom, van-e bárki, aki most engem lát, vagy hal, vagy nem lát és nem hal, de van valami misztikus kapcsolat köztünk, ismeri azt az érzést, ami ellenén küzdöttem egész életemen át, és amit megértenem sikerült, többé-kevésbé értem az okát, de megszüntetni nem. Bármilyen ügyben hívhatnak. 061-712-42, pár perc múlva lesz 8 óra. Jelen pillanatban minden szempontból nem a technikát, mert egy gép hiányzik, amely kikapcsolt, és amely állítólag nem is fog már bekapcsolni. Rövidesen egy másik gép lesz helyette, de az még nincs itt. 061-712-42. Szia Péter! Arról volt szó, hogy Piknik van ma, de még egyenre ilyen technikai. Minden megvan Foglalj helyet nálunk. Ahova, ahova szere, ahol elfér? Jó! Sejtettem, hogy fel fogsz tűnni. Megjött a nagy perge is. Jó, kérdeztem, szó. Sokolom. Valami, tehát ez a piknik lényege. Hát ez, ez a piknik lényege, csak legyen aki megegye. Ön is pont, pont két hely van, úgyhogy leülhetnek. Két mikrofon ugyan nincsen. Tökéletes. akkor ezt visszaadom. azt légy szíves, hogy akkor ez ne legyen... Lehet még egy mikrofon, vagy annyi ne legyen? Horracis ha -e hát, is hozott Az, az biztos. Valahogy ezt föl kéne emelni, hogy lássak. Igen. Yeah. 061-712-42. lenne jó? A vendégmikrofon andrás vagy János vagy bárki, aki ilyen jó Gyerekek! mincsen mincsen mincsen mincsen mincsen mincsen Jó, és akkor kéne még egy mikrofon. Jó, hogy a jól oda, majd be is viheted Ezt innen el kell venni, mert ez egy mikrofon van. Köszönség? alás nem lesz. Nézzedtél parkolást Péter? Mert ha itt szeretnék megállni, akkor átkérni mennem Budára is. Én ezt tettem. ek lávni gozap még sékonykat vagyunk a Szent István, körült hét előtt még 58 percig tart a piknik. Lesz egy hülye a kérdés, mi volt a temetés? Közel, közel ja, kell jönni, szépen, közel... Szép kívánok mindenkinek! Itt általában a temetések nagyon szomorú volt. Én sose tudtam, hogy a Gyula nekem mennyire barátom, Az utólag derült ki, mindig egymással... De ez, ez hogy derül ki utólag valami? Úgyhogy mindig egymással szembe mentünk, úgy csatáztunk, hogy voltak mindenféle viták. De ez ízerőtteséget sok barátod van? Szakmában nem nagyon. Azon kívül? Azon kívül igen, a régiek, főleg a szenteségek maradtak meg. Azok a rajongók, akik körülmény gyűltek a sotén, meg egyéb helyeken, azok úgy, ahogy elmegy a siker, el is <sínt> És mennyi ideje hagytad el Szentest. 79-nek. 1989-nek költöztem föl. És az azt jelenti, hogy 80 után sokkal kevesebb barát lett, mint akiket ott hagytál. Igazi szemtel. barátról beszélünk most, akik aki, aki vagyok, mi vagyok, honnan jöttek, óvodástársam, osztálytársam. És ők a szó klasszikus értelmében maradtak meg barátok? Szerintem igen. Mérte neked van a barátai? Van. Kettő, kettő, igazi, közel leg, közel leg, közel kettő közel. igazi, nagyon jó barátom van, akikkel éjjel kapcsolatok kapcsolatotok lenni bármikor. Ezek kívül a volt apáca és osztálytársaim közül vannak 4 hárman-négyen, akkor is ha összefutunk akkor olyan mint tegnap ha találkoz. De neked egyáltalán van igényed arra, hogy Tehát a, a barát igényed az neked miben fejeződik? Főleg telefonálásban. De nem a hetköz napokat. Hetköz napok nincs, nincs, nincs, nincs igyett időm sincs arra, hogy egy összejöjjek valaki órákra. Nincs. Egyszerűen én az, az, az, az semmit ne, nem elfogadott Nem, Nekem az elfogadtságom abból áll, hogy ö, ital diszkottokba járok, mert a barát nem dolgozik a boltba, és én. rádió. Ő... Az nem kifejezés. Jé, Mandil, gyere, szárbós, puszt, gyere, van, gyere. Csokolak. Csálból, spoussi. Gyere Gyerek Gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, És, és kérlek szépen, gyere, gyere, gyere, Egyére egy finom pogácsát, Vandikám, jövőt. De vegyél gyümölcsöt gyümölcs, vagy így van, az vagy, vagy bár. Ez gyümölcs. <gül> hát ez a, a zöldborsónak néz ki. Nem, a, a, van, van, eper. Eper. Van, a zöldség van, gyümölcs és zöldség. Több a Az áfonya, az éper és a sárga barasz, meg a... Az a gyümölcs. Az a gyümölcs. A banán az... Az gyümölcs, ha természetesen. Vandikám, jövőt. Gyereke. Pedig... Vandirak, köszönöm, jó, még és, és kérlek szépen, egész nap beszél. vagy rádiót hallgatok, vagy tévét nézek, de főleg közéleti műsorokről nem tudok leszakadni. Tehát én, én egyszerűen egy őrült vagyok ebből a szempontból. Vagy a rádiót hallgatom, vagy de a De a... nem valami helyet van? Nem. Mi helyet lenne? Nem tudom. tegnap egész kivételesen hosszú idő után hallgattam a polgárt, olyan érzésem volt, mint hogy egy múzeumban lennék. Attól éltem hogy az én műsorom egy biztos nagyon sokat hívják, tehát ez egy, ez egy jó igen. érzés lehet, hogy de mintha egy kirakatot néznék, ami nem a valóság. Én a Naimant szoktam hívni a rádióban, egy élőben, szoktam vele dumálni, úgyhogy, vagy a Hont András Mutkor, a spiritem, vele beszéltem, úgyhogy én szeretem ezeket a műsorokat, igen. ilyen Plus Plusz most tegnap, tegnap egy órán keresztül repülőjegyet foglaltam. Képzel? Majd erről az... mesélek. Addit. De, de időnként valaminek kapcsán eszedbe jut az, vagy látod, régi barát lőített, új paliba, lesz, hogy megmondom, hogy miért nem. Viszont ott a társítás vagy a társítás, de ugye a Spirit FM. Azért a Spirit a frekvenciája amikor mégis a kukukrát. Igen. Az mégiscsak valahol ilyen átkerült, és aztán most már véglegesen meghattam. És ugye amikor én eljöttem, akkor én nem tudtam erről, nem beszéltem ottaniakkal, akik olyan, hát olyan Féli Bumbánó van, de tudod, János, hogy ilyen beszéltek róla, és ennek kapcsán kérdezem, hogy amikor valamit hozzá és most már valaki máshoz tartozott, és... lehet, és meg lehet, és... A... Én azt gondolom, hogy a keserűség az inkább csak rezignált sem. aztán van, amikor az ember örül annak, hogy látja azt, hogy mi lehet belőle, és Jézusnálja, te jó, hogyha, hogyha őgyek ember, nem volt hogy már megütötte a bokáját egy ilyen mondat miatt, milyen de... mondat miatt. Hát hogy most a festóra gondolok, amikor töregedő feleségekkel beszélt. Ami nem volt elegáns, ezért lássuk fek. Hogy igazság igazságtartalma volt te vagy folyam. sem, az, az egy más kérdés. Ez egy nagy kérdés, hogyha ma mondaná, ugyanezt, vagy az emberek ugyanígy fel lennének a háború. Ez egy jó kérdés. Egy jó kérdés. De, de, de azt gondolom, hogy azok a keseregni az a, a régi dolgokon. Jó néhány olyan üzleti ügy mellett mentem el az életembe, amit, amit ma úgy sajnálok. És amikor mondom a barátnőmnek, akkor azt mondja, hogy hát hol előre, ne álltál? Lehet? Lekes hát, legnálj, is a dolog az, hogy te nyakogsz valami olyan, van, amikor ott nem álltál, ne kell venni. Nehogy már most ezen ezen, ezen Belcséges, ha itt itt hozárunk előre, a, a, a Marvisszületnek dolgozom, milyenképpen van itt a Marvisszületnek a 20 év idején? E Kaotikus, mert e, próbálják ezt a területet... Ugye, egy kaotikus, rendezett a körkötő miatt kérdezem, amikor én legutóbb voltam a Szigetán, találkoztam veled is, akkor, um, akkor voltak be a versenyt. És lát úgy nézett ki az egész, hogy a rendezetben lenne. össze ugye az is nagyon sajátságos volt, hogy egy helyen voltak moszkos sportolók és nem moszkos, látogatók, miközben őket tesztelték. Az ember biztos abban, hogy meg tudja mondani, hogy ez most rendezett jó, vagy jó. rendezett. Akkor, akkor a válaszom, rendezetten autikus. Jó, jó, jó, jó. reggel, jó, külállok. Kérünk, még ki ajánlja ezt? Ki mindenki ezt? Ki a de van ajánlja ezt? Ki ajánlja ezt? Ki ajánlja ezt? Ki azt ezt? Ki ajánlja ezt? Ki ajánlja Szelektálást végezni abban, hogy, hogy ki hogy jön be most a Marditzigetben. Én a Marditziget meg vannak olyan egységei, meg működni kell. Például az én e, e, a rendelőm, a füzetnál, meg működni kell. Van, van, ezek gyógyszállóik. Van, van három olyan rendelő, ami, ami, ami folyamatos lehet az ellátások. Van egy gasztokai egy személyzet egy e, e, szemészetben, meg az én de jön meg a páciens? Ez, ez vagy meg kell, de és erre nem készültek volna, azért ez az jelentős számú beérkező vendég. Apa próbálom szerektálni, hogy, hogy azok a látogatók, akik egyébként a Marti-szigetnek erre a részére normálisan bejönnek, kutyák sétáltak, vagy györdezt kártyát, hogy azok, azok menjenek a másik oldalra, ami nincs zárva. hát nincs lezárva a Marti-sziget, hanem próbálnak egy. Egy olyan biztonságot adni az itt lévő sportolóknak olyan, olyan nagy területet lefoglalnak, ahova a buszok érkeznek, ahol, ahol ők jól tudnak közlekedni, jól tudnak kibeszállni, hiszen itt laknak a két szállodában, a versenyzők jó részei uh -huh. elszállásolva Olyan picit magyaros. Hát fontosabbnak érzi most a, a rompolnál álló, okay. nem igazán szakembernek nevezhető, őre azt, hogy ő ott van, működik, jobban működik, mint akkor, amikor te voltál, ott. tehát azóta kialakult valami rendezett káosz, ami egyre inkább rendeződő. <gül> rendezet Rendezett, hogy, káos, hogy rendezem, rendezet, rendezet. Rendezet. Rendezet. Rendezet. Rendezet, Én az aranyérebb emlékszem. Ami lát Fantasztikus. Kérdez. Fantasztikus volt az. Kihagyjuk be, meg ez a részletkörülmények ahhoz képest. Érdek... Mi értünk el? Én ez egy nagyon érdekes Igen, olag... én <gül> A te <gül> szemléletünk, hogy gyerekkorodóta változott. Az alapszemlélet. Módot. Nem, nem azt gondolom, hogy de biztos, hogy van a kóriási változás az ember, de szerintem évről évre ö, nyomul... nem, azt gondolom, hogy alap... a... Ahogy a világhoz viszonyulsz. Szerintem nem. Ez csak azért mondom neked, Rákász, mert neked teljesen igazad van, de Amiről beszél a bandit, vagy amit kérdeztem a banditól, az ember gyerekkorából mit hoz, nekem a világból tudod, mit maradt meg, miközben holaplevébe állott a ne, ne, ne. világ csúszálló. <síns> az a mérhetetlen <síns> nagy képvisége, a hogy illatkozott a közép döntő. Ez szerintem humoros volt. Nem volt humoros. Amikor Akkor arról, ugye, amikor arról vo... Nem, nem, nem. Az egész... <síns> Én emlékszem, a Csisztu talán volt egy, do... egy... egy nagy interjúja a Milákkal, ahol a szüleiről már olyan leereszködő módon beszélt, hogy miközben én kalaplevébe állok a pali előtt. Ugyanaz az érzetem volt, mint a hosszú katinkánál. És ugyanaz volt az érzésem, mint a Marlon Brandoval a Budi Ellennek hogy annyira igen, felnézek igen, rá, igen. hogy nem akarok benne csalódni, és azért inkább nem ismerkedem meg vele. Szóljanak, ha a tévében van, minden versenyét megnézem, de igen. szóljanak, ha nyilatkozik, és egyetlen nyilatkozatát nem fogom megnézni. Ahogyan elbánt az előző edzőjével, ahogy a teljes sportvezetés alkalmazkodik hozzá, ahogy azt mondta, hogy majd be fogják várni a többiek, amikor ő még csak vetkőzött, vagy nem tudom, melegített igen, a voltak ilyen. Igen. Mest és csodákat ért és... el a csaj. De most én a Milákról beszélek. Ja, ő is azt hát most, hát most ugyanezt történt, vagy nem ugyanezt, ha. hanem ez történt, és ez gyerekkoromból voltam. Valószínűleg azért, mert annyira a másikat kellett volna teljesítenem, óhatatlanul átsóltam ide. És mára a rákászsal meg kell tudnom értetni, hogy én nem a Milák ellen beszélek. A siker előtt leborulok. De hogy amikor Orbán Viktor azt mondja a 4 után, hogy több szerénységet, akkor azt mondom, hogy több szerénységet, de faktúl több szerénységet. Mert nem leírva, mert leírva szerénynek lenni az... <gül> szerénynek szerénynek lenni, az valami. Van, amikor az ember annyira nagy, hogy nehéz szerénynek lenni, ezt tudom, ezt nincs, Én ezt nincs, nincs, nincs jelent. Jel. Jel. Szerintem nagyon jó humorom van, nagyon laza a gyerek, ővő a világ, fönnül a trónon, megengedhet magának néha egy-egy vicces beszólást. Igen, nem de... rossz indult a srác, Ugyanazt a hosszú nem tudom elmondani, ő kemény csaj, ő nem volt Iron Lady, amit ő csinált, az fantasztikus, de most láttátok, hetediknek érve, és olyan hihetetlen szeretett áradatot kapott az emberektől, mert odajár, tudta, hogy nem fogja megnyegni, tudta, hogy neki ez már egy ilyen leúszás, leszérő lejár, és odááll büszkén, is meghozta azt a pár pontot a magyar nemzetnek, hogy ilyen szépen fogalmaznak, és iszonyatos tapsot kapott. Hát jól tette, hogy elindult. Nem értek hozzá, de én azt láttam, hogy visszaadott a szeretetet, kapott, és minden a szeretet kell, hogy működtesse a világot. Akkor nem lett több ezt. ha ezt elfogadnám, hogy ez fontosabb, mint a következő, nem is az aranyére. Az aranyére, hogy téged igazolja. Nagyon fontos, de emberileg kell, nagynak lenne. De ne, nekem én... benne meg az van, hogy a Muhi András, akinek a fia csinálta a szilárgyáról való e -e, dokumentumfilmet, amikor megjelent a Hosszú Kattinkat, tehát már a horizonton volt, de még nem nem e, volt a moziban, akkor egy Facebook postban írt arról, ennyit pénzt nem lehet áldozni egy dokumentumfilmre. Hát igen. És nagyon sokan nekiestek, és azt kérdezték től egyébként filmese, lehet-e erről beszélni a filmismerete nélkül. És a múli becsületére legyen mondva, takmabelli azt mondta, hogy ő most nem az esztétikai kategóriákról beszél, ő nem tudja, milyen a film. Ő azt mondja, hogy ennyi pénzt abban a világban, ahol egyébként dokumentumfilmre ennyi pénzt szoktak szánni, ennyit nem lehet költeni. Ezt nem a buszokat inka ellen mondja, hanem a, a konstrukció ellen mondja. A konkrét, a más, más lett volna érintett. És kialakult egy vita arról, hogy lehet egy filmről beszélni csak a költségvetés alapján. Tehát, hogy mondjuk meg lehet -e ítélni téged, hogy milyen áraig vannak anélkül, hogy valaki beülne a székedbe. Én meg azt gondoltam, hogy ez nonszenz. Aztán bemutatták a filmet, a filmről sokat beszéltek, és aztán körülbelül két vagy három vagy négy hét kellett ahhoz, hogy visszatérjen a beszélgetés ugyanoda, mint ahol kiindult, hogy egyébként ennyi pénzt erre költeni nem lehet, és pont ebben a hullámban lett most 7. a hosszúkatinka, amikor ugye semmi másról nem lehet hallani, vagy nagyon arról beszélnek, hogy egyáltalán nem beszélnek a film kvalitásairól, de hogy látta a 20 vagy 25 ezer ember, és hogy erre ki lehetett adni 600 millió Így jár körbe ez a történet. Nem nekem eszemült erről, hogy egyáltalán az, hogy nagyság és szerénység, és hogy hogy állunk a világhoz. Van egy szalon, ahol vannak rendezvények. 50-60-80 ember szokott megjelenni ezekben a rendezvényeken, zenei beszélgetések, különböző képviselményszeti akció, sok minden. És ide engem messze hívni, ezért váz viszonzású szerveztem egy beszélgetést. A beszélgető partner az Netár Miklós volt, a Kriszó Szilvia volt a madár. Ha láttatok már szerénységet, a láttatok már nagyvonalúságot, lazasságot, és mégis valami olyan humorral és olyan intelligenciával megáldott ember, aki, aki aztán interaktív volt, tehát volt egy, ez, a, ez, a, ez a beszélgetés volt egy felvezetése ennek a műsornak, vagy volt egy interaktív része. Ahogy a legkellemetlenebb vagy, vagy, vagy, vagy, vagy ostobább kérdésekre is, ahogy, ahogy tudott válaszolni, tehát ez az, amikor valaki a saját nagyságát nem is tudja, hanem belülről valami olyan pisugárzása van és egy olyan, olyan értelme van, olyan intelligenciája van, és ezt látott belőle. Nem az, hogy, hogy mit értem el az életben, sok mindent elég, mindannyian tudjuk. Nagyon komoly élményű volt, és egy, egy, egy, egy jó példa. Igen. Nem lehetünk egyformákla. Egy nem lehetünk egyformákla. Ez az omega, ez valamit utal. Igen. Meséljad Utolsó hét éve, mert velük dolgoztam végig, mint műsorvezető. Bétotlaci után nagyon nagy elődeim voltak, egy Cintula, még a tojás Igen. kezdte, akkor meg átvezetni, Szerván A, a, a Cintola a Éliás is volt az barátom, akit nem tudtam befejezni a történetet, hát, hogy azért volt szomorú a temetésben, 20 volt, 30 -an. És egy, egy, egy ország, egy legnagyobb viszlók, a el. Tehát a barátok elfogytak, csak erre akartak ahogy egy öregszűk a maga műsorvezető jelentem 15-ben. Vénusz, azt nem volt fáradt, hogy becsúcsoltam. Azt mondta, hogy az Orbánnak nem kertjében, Mondtam neki, fényképekkel beszélt, nem az Orbán kertjében állásta. De lehet, hogy csak az egész. Ez nem de nem ment? Miért már nem a Miért Mi egy ment? Miért Mi a ment. Miért gyűlöse nem ment. a gyűlöse nem ment. Én sértettem egy az első pillanatban, aztán le kellett tennem a kalapomat, mint neked a kolbor és a Trunkos András előtt, mert beültünk egy ilyen templomba, először a láttam, jött a füst, ahogy, ahogy ott a, a, a, a köd vagy, hogy mondjam és az a szimfonikus zelenikor megszóladt, és megjelentek a lézerek. hihetetlen magasztos volt az egész. tehát csodálatos, amit ez az a zenekar tudott, és legnagyobb bárattam hogy így a Kolbor Jancsi. Hogy mondja, őt is elbúcsúztattuk halálóta, hogy nincs több meg a turné, nincs több okay. a koncert, koncept. Most azon gondolok, hogy nyugdíjas leszek, mert mit csináljak. Mert, Néha bejárok a Jánoshoz. Mert Hát nincs másik zenekarom, itt a hova menjek? Keressek egy kezdő zenekart. Lehet, meg amelyik most fog majd koncertezni, amely két évvel ezelőtt. vannak több. Ez az osztodásra szaporodik, ilyenkor, tudod, minden zenekar. Hányban ilyen turnézik a világban? Legalább tízről tudok csak én. Egyesről nem. Összesen Tehát nagyon szép a történet, gyönyörűen ért véget. De volt voltál együtt a túlsóros, milyen állapotban? Mondd Együtt, együtt voltunk Horvátországban egy hetet, ugyanaz Cici a humor, ugyanaz, igen, kicsi, világ, a kicsi a, amirak, kicsi a, el, meg a legyen, Fizikailag hát őt megviselte, volt egy-két olyan orvosi beavatkozásnál, volt egy-két olyan egészségügyi problémája, igen. ami megolda, megoldódóban van, nincs teljes megoldás, még lesz jobban. A lelke? rendben van, elke, az, elke, az mindig rendben van, nagyon, nagyon, van. nagyon kiegyensúlyozott nagyon, nagyon. Ha akarom, azt mondom, hogy akár öntörvény. Tehát ő neki van egy, na neki van egy olyan vonalvezetés, Most, szerintem a, a kérdésre válaszolva <gül> egy apostrofával rá eh, apostrofálva a dolgot, hogy vajon gyerekkorában ilyen volt, de biztos vagyok benne, hogy igen. Mint minden zseni öntörvénye is láttad, ezt beszélem és A Viló Pistó sok mindent megfelehet megengedni. Egyébként, amennyire én tudom, ezt az egész dolgot, azért a ki. találta ki, az oratóriumot. Az oratóriumot, igen. Hát nem voltam ott. Egyszerűen egy közös, mindig közös döntés volt ott Igen, az omege, de a vegánból, mindig de, volt. De, de a trunkos volt, jó aki ötlet volt, ez nagy ez nagy hatalvas ötlet hatalvas volt ötlet aki lett volt. a tesz halott állapotból kujra... Az vidathatottan, hogy azonnal, amely évek óta nem turnézott, amikor elkezdtek turnézni. De akkor megint hadd mondjam el, én mindent tönkreteszek nekem. Nekem az omegáról... Lekaparod a két, Igen, omegáról az a képen marad meg, vagy most. Ugye most hoztak ítéletet, abból a taxissal. Jó tényleg az a hang. Összeberegtek a Bengulacival is. Mert a Bengulac nem is jobb ember. a Bengulac és, és, és a ciki volt ott az És, nem és Valami olyan borzasztó volt, volt a történet, szóval az igen. Én most Zuglóból jövök, és ott van az időtlen reménytelenség szobra, a Mexikói út és a tököli sarka. Ami suggal valami olyasmit, amit én időtlen reménytelenségnek hívok, és ami olyan mint, a, olyan, mint egy fanhók kép. Ennek az a címe, az időtlen reménytelenség. Nem, nem és akkor hát a kis és elmagyarázhatja a Moldos Péterrel, hogy én mit értettem ezen, de megfesteni nem tudom, lefényképezni tudom. És az Omega-val kapcsolatban ez a taxis történet, ez szintén az időtlen reménytelenségről szól. Elmesél. hogy ugye ez a történet hány éves, Béla? Nem tudom, Talán nem 10. Annyi nincs, de, de régi öt évnél régebb. öt évnél régebb, egyáltalán arról szól, hogy milyen lassan forognak az igazságszolgáltatás kerekei. Már nem emlékszem, hogy letöltendő, vagy nem letöltendő szabadságvesztésre ítéltek a taxist, aki azt hiszem, hogy most is egy e, ilyen büntetés intézménynek a vendége, tehát e, egy relatíve renitens személyiség, de ez lehetséges, hogy előítéletesség a részemről. Tehát, ha börtönben van, akkor nem. De, de nem, hát ugye attól még kerülhet valaki béletlenek sorozat a következtében folyamatosan börtönben. Kicsi a valószínűsége, de maramság ki, ki tudja az ellenkező. De a dolog lényege az, hogy felidézték a történetet arról volt, hogy már nagyon régóta várták a taxit. Nem jött. Akkor ez a pali úgy került oda, hogy közben őt nem tájékoztatták arról, hogy ők már nagyon régóta várják a taxit, és valami kegyetlen vitában sikerült nekik ott kavarodniuk úgy, hogy az Omega iszonyatosan lehordta ezt a Hessa palit, mert az Omega tagja, hogy hogyan késhetett ennyit, miközben nem is, volt nem nem minden is minden. ő volt az, aki késett, mert ő valaki helyet nem tehát ő az előtörténettel nem volt tisztában. De elmesélték azt is, amiről fogalmam sincs, hogy egyébként szabad -e elmesélni, de biztos szabad, hogy a Benkő, akit én kb. 25 éve ismerek, vagy 30, és ezek a képek így aztán tényleg nagyon sajátságosan állnak össze. Emlékszem, amikor a Volt fesztiválon együtt reggeliztünk 8-kor, és 12-kor hagytuk abba, már nem egészen reggeli körülmények között, bár ami a, a, a szituációt illeti. És akkor arról volt szó, hogy a diszpécserrel beszélve a bennkő kiakadt azon, hogy őt művész úrnak szólítják, hol ott nem tudom, kosudíjas művész úrnak kellett volna. Tehát volt valami egészen képtelen uh, szituáció, de most mégis egy dolog jutott az eszembe, hogy valaki én azt hallottam, mintha azt mondta volna, hogy apa. Igen. És én automatikusan arra néztem, és arra gondoltam, hogy ez nem a Freud. Én a gyerek volt. Tudom. Tudom, de hogy én egyből, hogy apa, oda néztem, mintha az én lányom lenne. Ez mit van? Attól, hogy... vagy frajt. Attól, hogy fiú volt, és, és csak vékony volt a hangja, de valóban frajt. Én viszont elbúcsúzom mert nekem, nekem mennem kell. Én egy pillanatra erre autózva mert ma egy elég különleges nap van, megyek le Tihanyba, és megyek egy kis amit ami területet enyémre, és viszek le valami. És ez összefüggésben e van a családi eseményel? Egy családi... kicsit igen, egy kicsit összefüggésben van. Mert ugye a nagy van. nap, ugye ha valaki azt mondja, hogy nagy Köz... nap, akkor valamit mondani kell. Igen, igen. Augusztus 6-án a középső lányom férjhez fog menni, mindez Tihanyban. Ki tartja a diszkó? Nem hiszem, hogy diszkó lesz. lesz diszkó. Nem, lesz diszkó, tehát így van. Lesz diszkó? Lesz diszkó? Lesz. Az ehó étteremben lesz a ceremónia és egy vacsora. Ott lesz egy két tagú, nagyon-nagyon minőségi e, e, zenekar, egy énekes, meg egy tongorista. Nagyjából fél kilenc kor lesz vége, és akkor megyünk át egy, egy, egy... De ez képest a mai nap miért nagy? A nap... És nem, mai nap nekem le kell vinnem valami bútorokat. Ja, érted, attól nagy, nagy bútorok? Te mondtad, Bandi? Akkor a bútorok, amik egy terrautó, kis terrautóba férnek jó, nem, be, amit én fogok most levinni, és oda a megyek nem éppen. Ma nem hogy dolgozom. Nem. Hát, ha ez nem munka, hogy nem, ez, ez, ez is munka. Akkor már nem keresel a Margit-szigeten parkolóhelyet. nem, ha nem. <laughs> További... Nagyon jól teszed, várj, ezt bekapom. Tök jó, hogy eljött. Sziasztok. Visszatérve az omekára egy percben. Szóval szombaton láttam a törekvés bőri házban, a Vittek Marit. Emlékszel, a Vittek Marit? Hogy Én Nelly. a, a Kinizsi utcában láttam még utána a 68 69 és itt van Amerikából a férjével, és énekelt egy pár számot, és még a Charlie is eljött oda, és valami a klasszikus git benne, vizenekarral ő is énekelte. Olyat, hogy még nem énekelt, nyilvánosan a Spencer Davis-től, Gimmiszámot, Lavincimi számot is tenné a, a, lóra, a Magyarul. Igen. Nagyon jó volt. A Vitek Mari is 75 éves, de jól néz ki a korához. Készen. Én még nem ismeritek egymást, vagy igen? Nem, jár, bemutok. Akkor tessék egy megtenni. Egy picit 75 éves, a Vitek Mari is. Egy korú vagy, igen. Ismeritek? Szép Nem. Honnan tud egy ányihez? Most. Majd én mondom ja. 75 Figyelni kell még. Mint de nem nem ha az ember azt mondja, hogy annyi idős vagyok mint a vitek Maria hogy az ember azt feltételezi hogy ismeri hogy egyébként önmagában hogy valaki 75 éves és van még egy 75 Igen. éves az, az egy ne... nagy kérdés hogy ez egy azonos halmaz-e az életkor azonosságból adódóan Hú. elnézést megvédeni még tudom magam na szóval nekem tönyözzen a... az, az, az, az, az, az távola én az nem azért jöttem én csak Fakalam. Ön is hozzám? Hoztam egy kis barackhoz. Jaj, jaj, jaj, az. Igen. Igen. Évet, amit hallottam tőled. Hol itt, hol De bemutatkozásról volt ez nem bemutatkozás. A bemutatkozás az, ör, az örről szól, az nem rólam. Ki? Én vagyok a Jó, üdvendem. Este az ki volt? Igen. Az Igen. Hogy hívja? Tarján Nibám. Mohárcson születtem, majd egy év múlva ide költöztem a Hakvik. És ott éltem mintegy másfél év. Ez mikor volt? 47-45. Akkor épült a Honvédelmi Minisztérium épülete. És... volt nagyon ronda. Nem én terveztem. Akkor még a, a rácsosájban. Nem is tudom, miért mondtam. Felejtssigálom. Mindegy. Majd elvégeztem egy műszaki főiskolát és mégsem ezen a területen fejtettem áldásos tevékenységet, egy rendkívül érdekes orvosi szakterületnek a, e, hogy mondjam, moderátoraként vagy bemutatójaként, fotósként, videósként, és ennek kapcsán ez pedig nem volt más, mint a szervátültetés. Nem tudom, mindenki rosszul van, amikor ezt meghallja. Lényeg az, hogy én ott voltam a kezdeteknél, amikor 70-es éve Amikor Rendszer szerégen a Vese program Magyarországon. Ezre haltak meg, mert nem volt művesek kék 70-es évek. A lényeg az, hogy különböző szervezetnél, alapítványnál, söröbinél gyártottam utókat, filmeket ebben a filmában és sikerült összehoznunk egy vándor kiállítást az országban, amelyik uh, idézőjelben ezt uh, propagá nem propagáltam, elfogadtatta az embereket. Sokszor volt, hogy elhúnyt uh, hozzátartozója, nem engedte, hogy a vesét A az, hogy ebből a fotókiállításból Záhonytól nemeslentesít, sörből 120 fotókiállítást volt, is teherautókkal, citeltem egy barátommal, felállítottuk 19 paravánon, és utána átöltözés nyomkendő, akkor lettem drógákból művész úr, akkor jött a helyi tévé, meg, kép, hogy jutott a szívbe ilyeneket fotolni, majd két hét múlva mentünk, leszereltük, és vittük a következő. Nagyon szépen köszönöm, a szerint, helyet legyen szíves a hölgyel, hogy a hölgyel is meg lehessen ismerkedni. Köszönöm, köszönöm szépen. szépen. Nagyon Üren szívesen. Meg. nagyon szívesen. Nem. Azt jól sejtem, hogy ön nem nagyon akar beszélni, Nem nagyon. Igen. Foglalj helyet. Nem, nem, nem kell ismerkedni, mert úgyis ismer mindenki. <gül> Igen? Ja. Akkor segítsen, honnan? Hát, <gül> ilyen régi öreg csont vagyok már. De egyébként hút közben pont ezen gondolkoztam, hogy kiszárad a föld bolygó, és egy kis porszemek leszünk. Tehát, hogy most ö, rádióadás, interjú, az emberek ö, mesélnek sokféle történetet, és aztán elég kis pici porszemként végezzük. És jó, most én nem vagyok híli ista, hogy most nincs értelmes semmi lenne. Ja, és még az jutott eszembe útközben, hogy én régen dolgoztam rádióban, de csak pár órát szegületen. Rendben van ez bemutatkozásnak egy Bemutatkozás. kicsit furak Márta! És honnan lehet ő mindenhonnan ismerni? Hát... Mint öreg csontot. Öreg csont, öreg régi csont. Hát mindenhonnan. Tehát, hogy színpadról is, meg... De én véletlenül nem ismerném Önt, Isten ne adja, akkor, akkor, akkor mit vesztettem? De milyen Bizán színpadon kellett volna látnom? Hát a múltkor a gödörben voltam a színpadon. És mit csinált? Voltam Blackpoolban, igaz? De jó, de mit csinált a, tengokról... a gödörben a színpadon? A gödörben trombitáltam. Ja, <hállt> mit találkoztunk a mi drt Mit csináltam volna? Lehet, hogy találkoztunk. <gül> Ön trombítám? Igen, igen, szoktam, de zongorázom is és énekelek is. Meg festek is, meg néha én meséket sokat a trombitálni? Hát, nagyon ritkán előfordul, igen. Utoljára mikor? Hát, egy hete körülbelül, nem De, de én, én oda mentem magához. Elképzelhető, igen. Emléksz... Megkérdeztem, <gül> hogy mennyit kér. Emlékszik? Be, emlékszem, de azt mondta, hogy tévé. Tehát kimondott egy olyan szót, amivel egyből betriplázódtak a dolgok. Csak, a nő. Tehát ez tudunk utána nézni. Ez biztos az, az. Igen, az jó, az jó az de néz, hát azt nem igazsít. mondta, hogy YouTube, meg nem mondta, hogy terra azt. Mármint, hogy igazándiból kimondta a... Árulja már, ez hogy a be van? itt szót. Jó, de most maga itt van, honnan tudja, hogy van ez az alkalom? nem mondtam minden műsorban. Nem hallgat téged azért. Hát én. De hogyha ön hallgatja ezt a műsort, és én oda megyek önhöz a teát. De addig nem hallgattam. Ja, most te addig tettem. nem tudtam erről a műsorról. Hát az elég. Én oda mentem. Végig is ő... jó marketing. Jó. Hát nem hogy jó marketing. Remek annak marketing a, annak idején ezt mondták, hogy én szájhagyomány útját. hogy marketing. ez ma is így legyen. De azért ez egy... Jó, akkor idézzük fel a történetet. Igen. Ez durván másfél hete lehetett. Én oda mentem önhöz, ön ült ott a Deák téren és Még drobítált. Még az árnyékban. Igen. Igen. oda mentem önhöz, és mondtam, hogy nekem van egy ilyen műsorom, eljönne, és mennyit kér. De a TV szót is bele a kérdésbe. Hát nem És egyből a RTL, RTL, a... a, a Euróba, ez lehet az MTV is, vagy Bármi vagy lehet, bemutatkoztam, egy... mondta a fiala János, kell, talán a kell, nem tudom. És akkor ő mondta, hogy 30, én meg elköszöntem. Hát felülett mondtam, mint amit gondoltam. Nem mondom, a fél órára tudja, volt 15. TV csatorna, hát de, de egy Pévé csatornáról, azt gondolja az igaz, ember, hogy támogatva igaz, van. és van. Van. nem is kétsége Kicsi I, igaza van. Erről volt, hogy fél óra. 15, egy olyan Majd eljöttem, ez egy nap lehetett. Vagy vasárnap. Árulj el -e? utána mi történt? Folytattam a... Nem azt, hogy onnan jött arra rá, nem nem az, nem A, a, a mi kettők viszonya hogy alakult, amiről én közben nem szoktad. Hát, hogy egy ismerő sem szólt, hogy? hogy hallotta ezt a műsort, mert minden, a minden reggel meg szokta hallgatni. Ő egy férfi? Igen. Ő az Er? Nem tudom. Ne, neveket ne említsünk és akkor én azt az e is említettem hogy, hogy szólt, hogy hogy hogy szerinte az én voltam akit te és, és akkor megnéztem onnantól ezen minden nap a, a, a, a műsor, igen igen igen a nézettséget ez, ez maga, maga maga az én létezésem. Igen, én, én, én, én, hogy örül? én, Nem én, én marketing. Jó. Igen. Oda nem kell lehet, menni a parkba a különböző emberekhez. Nem már odáig jutottam, hogy hosszá most egy megnő, trip, meg, meg, meg, meg sokszorozó. Mert ugye akkor, mondja a barátnőnek, a havernak, a iszé, és akkor igen, most tehát, most, de most figyeljét, de, de most gyakorlatilag... Hát, de ez a Youtube-csatorna, tehát hogy a tévészó számomra az, az, amikor ott kivilágítják jó, a rengeteg spottal a, a, a szegény csillag vagy a nem tudom kiket. Tehát gyakorlatilag, hogy most elhoztak volna a trombitádat, igen, nincs Az is volna a 30 volna. Én nem Olvasom. Na, június 13. Ez június 13 A de a egyszer felolvastam, ez Tisztelt Fiala Úr! Mai műsorában kérdést tett fel az utcazenészek honoráriumának mértékére. A kevés hozzászóló, de ő sem tette említést, számlára vagy zsebbe. Számlára lenne tisztességes és korrekt. Akkor az említett 30 ezer egy, <gül> egy órára minőség figyelembe vétele nélkül is nem korrekt ár. Szerény ismereteim alapján tévedés jogát fenntartva, Minusz 3 ezer, plusz 27 ezer, ez lehet, hogy rosszul olvastam, az 3.810 lenne, megfelelő ár, de szerintem ez itt nem stimmel, az 38 ezer lenne. Netán más adózásban működik, esetleg nullás, az már kolléga üzlete. egyébként, ismerve a megszólított hölgyet, egy nagyon kedves ember, nem könnyű élettel, maradva főv, nyuggen, rock, hobbi, jazzbaráti, üdv, erpétel. Egyébként egy nagyon nem tehetséges, nagyon jó zenész, és régen nagyon komoly zenekarokban játszott. Most is komoly zenekarokban játszik, de ilyen most nem tudok így neveket sorolni, de ilyen lemez, meg. meg, meg nem nehéz, hogy ilyen nehéz életet Nem nehéz színes. És de azt a, jött, hogy nehéz a színekben ott van a fekete is, meg a, a lilásbarna, meg a. De hogy hívják? Márta. Milyen márta? Ugye, nyugodt, Na jó, még annyit el hogy úgy futok a youtube hogy Márta bő, pont. Áruja már, ahogy hívják, Janusz. <laughs> Ez hívják. a jó taktika. Perezói Márta. És mi a foglal? tanár, magyar énekszakos tanári diplomám van, Szeged Jóházzul a tanárképző főiskola, hogyha már ilyen... Szegedzen? Ja, de egyébként a rádióra visszatérve, hogy én Szegeden Fölgyi. a rádióban pár órát dolgoztam, Fölgyi. mert kértek olyan ilyen füles emberkét, akinek viszonylag jó füle van, és forgató volt jó, a neve le. annak. ami, És akkor volt Jöjjön. ilyen nagy lemez, be kellett készíteni ilyen milliméter pontosan, a zenét, mert hogy a majdnem. szöveg után volt Csakorabb. zene, és akkor indult. De át is adom a helyemet kérünk, akkor. Ne, ne, ne, ne! Kérül még egy széket! Egy újabb áldozat érkezik. Sok látassuk. Szegedről jött? Megjókban. Szeged. Is. Én meg szentes vagyok. Ó, szentes is volt. Valójában az, amit ön ott a művel, az egy szórakozás, az egy, az egy pénz kiegészítés. Is, is. Tehát, hogy én az embereket szórakoztatom, én az emberekkel beszélgetek, sokat oda jönnek hozzám. Van, aki oda jött, volt olyan, hogy az a fővámtérem volt, hogy előző nap temette a férjét, és szeretne egy dalt kérni. Igen? És ez a historia un amor volt, és akkor azt elfújtam, hogy kicsit sílt rajta. De olyan is volt, jönnek hogy... a trombita a hangszere? A főhangszerem, igen. De a mellék hangszerem a zongora. Énekelek is, tehát hogy csak most a, az ének az ének tudást, kell újból feltulbozni, mert voltak kihagyások, úgyhogy. És akkor másnap elkezdted nézni ezt a műsort? Igen. Működik a dolog. Hát a, igen, hogy a Péter szólt, és akkor, igen. akkor igen. már tudtam, hogy mi János, ez mi az, az egész, és akkor mondom, csak ennyi, hogy a TV-szót, ha nem, nem de, az nincs kimondva, akkor és, egyből... És tetszett magának, hogy most végül is eljött? Hát igazán, én felkezdtem. aludtam az ágyacskámba, édesdeden, és valahogy és? felébredtem. Mert amúgy nem szoktam ilyen korán felébredni. Felébredtem, és akkor néztem az időt, hát mondom 8-9-ig piknik. Jó, de előtte más műsorokat Jó. benne nézhet? Ö, aztán persze rákerestem, hogy ki volt az az ember, aki oda jött, mert én nem tudtam. De, de önmagában nem miért kell, hogy Mert én igazándiból dolgoztam külföldön sokat, tehát én nem nagyon voltam. Tehát ugye a magyar tévéműsorokat meg csatornákat. 24 hónapot dolgoztam blackpool Blackpoolba dolgoztam, a táját, cirkuszba hónapot, cirkuszban 5 hónapot, és musical tournéztem Németországba 5 hónapot, tehát nagyon keveset voltam Magyarországon bizonyos idő időintervallumokban. Igen, a fővárosi nagyszikusban is dolgoztam. Az igen. Bizony, az volt az egyik legjobb munkahelyem. Mennyi ideje van most tartósan Hát most itthon vagyok, mert most úgy, úgy alakult az élet, hogy most itthon kell lenni, és akkor majd majd szerintem lehet, hogy 5-6 év múlva jó, újból kíván. megyek. Leülsz Tengeri Tenderű bonyolult. Is De 5 percre leülsz? Átadom, igen, nagyon szépen. Úgyis az előbb egy másik ült itt, ez a fogorvasok szót. A bandi volt itt, szia a reggel, igen. Jaj, bocsánat! Nem, nem, ki kell nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, egy teljesen praktikus nem, hogy nem, Szellemben beszélgessünk. Legutóbb te is halljad, és a Nagybergének is. Egyébként önök is a telefonom. Ugye itt most, meg benn is nagyon sok haja van. Ezt most összefüggésben bírom bozni abban a pénzzel, ami befolyta a Mindenki Magyarország mozgalmához, és most ott van a Márti Szajéknak a számláján. Minden el fogunk menni. Mi legyen a felosztás? Szerinted a más. hogy erre nem készültél? Nem, én nem mi az de mi, a, mi, lesz, mi lenne igazság is? Gyere eljöttek előbb. Meghívni. Hadd idegeneket? idegeneket. Hajléktalanok. Nincsenek hajléktalanok igen. itt. Keresünk, keresünk. Én ezt értem, de... Nem, nem csak így én videót. ezt értem, de itt tehát azért a praktikum is hát, szerepet játszik. Szió, messze az aludjáró, messze. De tényleg jó kérdés, hogy ne veszem kárba, igen, mert hova tegyek? Biztos, hogy amit hoztam, az az asszisztensnőmnek nagy kedvence, de nem tudom, hogy meleg. Mit hozott a, a fogomnak? Meg kell, kell nézni, hogy parsai tanácsolni közöttünk. A jó fogom, most nem azért kemény dolgot adtak ki, mert a fogunk nem. Köszönöm szépen, én, én, Ma, persze, én már elég lesz. Mindenkinek meg kellett. Rendetlen ráncot adtak Ma tízkor fogok találkozni a. Ja. 168 órának a vezérkari ezredesével, de mit szeretnél, ha megállapodásra jutnánk, vagy ha önállósulnék szeptember? Jó, Jóhova ez az a önálló formula. Jó. Közelebb kére jön. Nyilván vannak előnyei, hogyha része, hogy a konklomerátumnak. Te utoljára mikor voltál kórházban? Voltál valaha is? Volt. volt. mikor önállósultál? Szakmailag? Igen. Több mint 30 éve. És mi volt az oka? Lehetett. El lehetett hagyni ezt a És tudtad, hogy, ez, és tudtad hogy jobb lesz? Nem, de az elsők között de uh, hogy működött kiszálltam ez? az állami kérdezetből. Vidéken dolgoztam, így halóban. Bátorság volt? Tehát, tehet. Hmm, akkor nem éreztem azt, hogy akkor a bátorság. Vágyó volt inkább. És többen másokkal elkezdtük. Ja, ugye elkezdít. többen összefogtatott. Nem, hát akkor megszűntették azt a kötöttséget, hogy valakinek csak akkor lehet. magánpraxisa. Hát mindenben hallás, ennek következtében... Igen, beszélget. Hát akkor megszűnt az a kötöttség, hogy csak akkor lehetett magánpraxisot, hogy van egy állami, egy SZTK álláson. És akkor ezt 90-90 körül oldották, és akkor sokan... Mennyi idő kellett ahhoz, hogy kiderüljön, hogy ez működik? Az az első páciensem egy barátomnak a barátja volt, tehát és akkor így... De volt-e valaha is izgulás, hogy jön-e a következő, meg még egy... Nem, hogy ma már jobban izgultam volna, de akkor nem volt ilyen... A fiatalos-fiatalos... Jó, visszatérve, tehát mit gondolsz? Mit szeretnél? Mi szeretnénk? Jó, köszönöm szépen. Na, sziasztok. Köszönöm. köszönöm. Akkor jön, jön ön. Figyeljen, valaki ide jön, akkor ezt ezzel nem mondom, Ezek hogy is vállalja. A... Előbb-utó úgyis elvállok önöktől, mert a stábbal is lehet, szeretnék ülni. Önben kit lehet tisztelni? Bafa vagyok. Én kétszer telefonáltam önnekbe. Én hallgatom a műsorát, mióta az RTB-n volt és azóta követtem. Tehát én most április harmadik óta én tévét no. nem érdekel. Miért? Azért, már nem. mert nem. Győzött a Fidesz? Figyeljen, nekem minden... Hogy én de nyugodtan mondhatja. Győzött a Fidesz. Én azt mondtam, hogy... Lehet, utána meg azt mondtam, hála Istennek, hogy ők győztek. Na. Hogy ezt a szart, ami itt van, azt lapátolják ők el. Elfogják. engem különösképpen nem érdekel, figyelj, de nem érdekel, és azért nem érdekel. Mert én mondtam a két gyerekemnek, hogy azt mondták, hogy anyukám azt mondja, mit foglalkozol velük, bárkivel is, azt te nem fogsz halni, és de rossz közérzettel nehéz élni. Nem, figyelj, a... én nekem jó, figyelj, nekem van két gyerekek. Unok gyerek, van akkor. unokám, és én azt mondtam, most, most hat éves a legnagyobb unokám, és nem megy iskolába, de már most gondolkodnak azon, hogy hova menjen iskolába. És iskolába magániskolába fognak, fogják járatni, mert egyszerű gyerek, van pénzük, az állami az olyan, amilyen. És a másik kettő, az óvodás, azok is magánóvodába járnak. Nézd, nem vállalkozók állami cégnél dolgoznak, jól megfizetik őket. Ennyi. Én megáll vagyok a nyugdíjammal. Tehát idézőjárnak. Is Ismerettségemben vannak, itt ma azzal folytatnak, hogy a most 17-es gyerekük majd menjen külföldre, hogy azatomos a kedvük, hogy mi van itt belőle. 20 év minimuma Fidesnek. Elnézést kell a készülőnek. A hölgy, amit mondta, hogy a közel nincs nem sebbítőzik, hogy semmi. De leírtam rajta, hogy ápísoz, három, nem, a hármokra nem akarok. Nem nem, nem, nem, nem, nem én lőttek én lőttek én elmondom, körtön, hogy, hogy azóta én a YouTube-ot nézem, reggel fel kell, bekapcsolom a tévét, mivel a tévén van a a tévére ráraktuk a Youtube-ot, vagyis persze, ott benne van a tévében. Reggel bekapcsolom, először kezdem a klubrádióval, és mikor jön a Hialau, akkor szépen fogom a 168 órát hallgatom. Végig, addig, míg megy az ő műsora. Nagyon szépen, köszönöm, most el kell, hogy köszönjek önöktől, hogy kilenckor ennek vége, és még a... Nem, ne kérje bocsánatot, nem, én örülök, hogy eljött, mondtam, hogy de nem nagyon vagy... jól tette, Miért? köszönöm, hogy eljöttek. Én nagyon sajnálom, nem, hogy most nem lesz, most reggel az a... Most bát... egyedül csak szünet van, tehát a nyári egy... szünet jön hétfőtől. Te... Köszönöm te... szépen, annáls gyertek, te, te is, a János, meg a Galambos is. Hogy... Köszönöm, köszönöm, szépen, láthatom, postát, nagyon szépen Köszönöm, nagyon szépen köszönöm. Hogy én, köszönöm hogy én nem vagyok figyeljünk, nekem ez így jó. Jó. Csak ö, azt látom, hogy sok idősenben ember megy a boltba, és... Hát sok gólok, mindenki Sokolok, videgjét, folytatás, Szeppben Szeppben. Szeppben. Szeppben. Szeppben. lesz. Remélhetőleg, polnap el volt. Jöjjön! Jöjjön! Jöjjön! Jöjjön! Jöjjön! Jöjjön! Jöjjön! Jöjjön! Jöjjön! Jöjjön! Jöjjön! Vége van! már! András meg is a csak egy az ajtót! Nem kell, itt figyelünk! Egyrészt hoztam ajándékot, mindenki húzhat! Ez nem honorárium, helyet van! Ennyi, lesz a kariblengeri nyaralásom! Ilyen, az előbb valakivel nagyon összeszólalkoztál, ez az bizonyos. Ja, de hát már ment a kocsinak az idióta. Jól ott csinált, mintha... Hát... Ja, tényleg. Ja, persze, tényleg. Igen. És hosszá szóval tartottad? Nem, nem. Megkérdeztem, hogy be akarálni, rendesen vagy elhúzni a... Inkább a B-t választotta. Ezt most meg kell nézni? Nem kell most megnézni, ezt ez, meg ez később. Szeretni, szabad? Persze. Hölgyeim és uraim, ezzel a trióval dolgoztam, nagyon hosszú ideig együtt, és valójában az igaz értékükre mindig akkor jöttem rá, amikor valami probléma volt, így volt ez Ádámmal, ő galambos Ádám. Igen. Um, a nyerő számaim. De könyörgőm a többit Itt, de, de nem ez a lényeg, hanem a... 69. Igen? Jó nagy... Ez korhatáros műsor, rendben van. És külön a mi kedvünkért vetté fel szemüveget egyébként, de nem volt háromszögben. Csipás a szemem, meg karikás is. Ehm, hangmérő, meg hangmérő. A... Ehm, akkor ismerkedtem meg közelebbről, amikor hát különböző munkai problémák adottak, amelyeket itt most nem részleteznék. És te vagy az egyedüli, akitől ugye de facto elvált a stáb, abból adódóan, hogy a költségvetését megnyérbálták. Hogy alakult az élet az elmúlt egy hónap, másfél hónap? Másfél, másfél hónapban. Fél. Közepesen alakult, inkább azt mondanám, hát e, várakozás volt, ugye azért el kellett jönni arra, hogy ez a munkahelykeresés, az ön időről a találáshoz került. Hány terem. év után? Hány év után? erre 11 éve kellett kerestem munkát, akkor is egy ilyen... De hány éves vagy? 40. Úgyhogy hát nem kellemes, de tudjuk, hogy még effektív, vagyes meg de facto nem, de, de egyébként igen, tehát úgy tűnik, hogy most már azért valamilyen őrök is Hogy tedik egy napot? Hát uh, elkerek, nagyon, komolyabbban. A fető kereskedel. Tehát én nézegettem, hogy a fel vagyok. Nem halat? Jó, az köszönöm. Tűnik. Uh, tehát ugye fel vagyok iratkozni a különböző álláskeresési helyekre, és akkor onnan jönnek, ugye értéktések, akkor megnézem. Mikor olyan... kell. 8 körül, 7 körül. Sokkal később, mint egyébként. Uh, igen, hiszen akkor 5 óra volt, vagy inkább előtte. És uh, gyakorlatilag uh, ezeket nézem meg, hogy melyik az, amelyiket uh, el lehetne küldeni, vagy legalább jó lenne, és nagyon sok olyan volt közte, amelyiket uh, úgy kellett, itt ilyen próbafeladatokat kellett leadni, meg ilyesmi, úgyhogy azzal is kellett egy kicsit foglalkozni. Aztán utána na, nem mindig jeleztek vissza, de a próbafeladatot legalább jól meg tudtam oldani, ha vannak. Úgyhogy igazán, de ból ezzel telik. Hát nyilván vannak ilyen saját úgymond és azokat próbálkoznak. Milyen a kedvet? Változó. Alapvetően egyébként nem olyan rossz, de, de inkább változó. Megzavarlak a kaparásban. járnos, János. Szeretsz játék függő. Nem, Nem andiskának be bent át kell váltani a kamerát. Ez van kint. Kint van? Persze, én vagyok. Tegnap azt mondták, hogy beégette a kép, amikor ide sütött a nap. Így igaz. Beéget. De volt az előtte lévő lenyadóra, azért az gyönyörre igaz, nézett de ki. Jogos. De Vészkezünk. mit szeretnénk, ha önállósulnánk, vagy ha így maradnánk? A mostani az ez mindenképpen egy nagy előrelépés lenne szakmailag. Rám várnak a produceri feladatok, eladjam a műsor. Az igazság az, hogy. Fial a határok nélkül. Nekem hihetetlen élmény volt. Tehát először is önkritikát kell gyakorolnom, mert hogy nem tudom, hogy miért kellett nekem az, hogy megboruljon az egyensúly és rájöjjek arra, hogy azon kívül, hogy léteztek és sokat dolgoztok, valójában kik is vagytok, hiszen az én életemben, és a műsor életében így, Rivalda fénybe azt követően kerültetek, hogy az Ádám kikerült. És az Ádám kikerülésem szoros összefüggésben volt a költségvetésünknek az alapvető megnyírválásával. És onnan valami minden megváltozott, beleértve, hogy a te összeköttetésed révé juthattuk el ide az Európa Bisztróba, amiért neked is köszönet, és amiért még köszönetet kell mondani a bérlőnek. Azért alapvetően e, valahol ott április második felében minden megváltozott. Erre hogyan emlékszem? azok hogy a te életedben ezen kívül sok mindent változott meg. Már, már csak a magánéleti változásaim miatt <gül> mondom azt, hogy annyi minden változott, hogy nem tud, nem tud, mit emeljek ki. De azért az, hogy a Békás Magyar Stúdióból ide kiléptünk, szerintem az egy, az egy bárhogy is alakul, az már önmagában egy akkora dolog, hogy szerintem ezért... Kis csabarnak idején. Hát ő írt azért, az, még a... Színművészeti Egyetemnek a média és a Film és Média Intézetének a vezetőjének írt, aki a Balázs Gábor volt, egy levelet, hogy fiatalokat keres a 168 induló műsoraiba, Én azelőtt nemrég váltott, léptem ki az RTL-nek egy napi sorozatából, és akkor találkoztam a Csabával személyesen, és akkor utána rögtön elkezdtünk dolgozni. És, és azóta itt vagyok, ez tavaly február 21. Február 1 dolgozom itt, és akkor közben párhuzamosan dolgoztam a Pesti Hírlapnak is. Meg ugye az Andrással közösen csináltuk szeptembertől, akkor, akkor kezdődött a nagyobb hajtás, de már előtte is volt ugye a Csernus Uniónak műsora, meg szilárdjának, de főleg szeptembertől volt egy nagyon nagy hajtás. A Csernusi Gundelműsor, Szilárdjű műsor, műsor Fialaműsor, Stolműsor jogában áll hallgatni. Sembe. Kurtács András nem nyer. Igen. Rám vár nem, a nyerő. Akkor itt a műsor legvégén lészes mutasd be Kurtács Andrásot, András, And hogy hát. aztán ő maga is megszólalhasson. Kurtács András a, az ember, aki él, <gül> aki előlép az árnyékból, akinek mindent köszönhetünk, akinek semmi nem lenne, de mégis minden van. <gül> az ember, aki egyszer, aki annyira szomorú, hogy már boldog. Aki olyan mérges, hogy, hogy, hogy már vidám. Nem tudom, aki a legnagyobb az sztáralkat. Aki nem szereti a galambokat, aki semmit nem szeret, és mégis minden. Te Esz... hogyan akadtál az em kisre Vagy kire akadtál, hogy ide kerültél? El is húzol? Holnap találkozunk még, még Jó. Igen. Gyakorlatilag ott... A Csaba hívott föl valakin keresztül, keresett technikai embert és úgy kerültem három áttételen keresztül ide tehát valaki ajánlott valakit, ő pedig ajánlott engem és aztán kiderült, hogy nagyjából mindenkit ismertem, aki ajánlva volt erre a pozícióra és a többiek szerencsére nem vállalták el. Mennyire tetszettek, vagy mennyire voltál el, mint a befőt? Ez egy, egy progresszív görbe, ami az elején a nagyon nagy lelkesedéssel és nagy tervekkel és rettentő kopácsolással elkezdődik. Valami aztán ez szépen így bele, most mondom, lelassult egy kicsit a, a fejlődés, és aztán a végén kiköltöztünk egy egyik körúti. Hát nemcsak, hogy kiköltöztünk, egymásra is találtunk. Tehát azért, ez, e, lássuk be, korábban nem volt ilyen a viszony, ennek talán én voltam az oka. nem tudom, de további önkritikát nem gyakorlok, mert aztán ez már sok lesz. Mit szeretnél? Tíz óra után egymás tenyerébe csapjunk, és folytatódjon szeptembertől, vagy önállósuljunk? Igazából, ez mindegy, működjön. Azt, amit az nem Kis Csabának mondtam az elején, hogy a, valami olyat kell csinálni, meg ami, van valami értéke, vagy valami jó, és különben nincs értelme csinálni, és az így, hanemben már réges -rég itt volna az egészet, hogyha ez ócska lenne. Mi legyen azzal, amit elhoztuk vagy mások hoztak el, hogy hoztuk föl, vagy itt, hagyj, ma itt nem tudjuk hagyni, mert az asztalok is bekerülnek. Van javaslat? Legyen a szegényeké. Oké, de hogyan? Micsi ha addig nem törik porra az automat teljesen járásképtelenre, akkor esetleg oda bepakoljuk a csomagtartóba. Ki kiosztom Jó, a és szegények, a... én meg a fiam megedhetnék. Kilenc óra van, ezt tökéletesen csináltuk. Köszönöm szépen mindenkinek. Holnap nagy valószínűséggel 3 9 ig de legkésőbb 9-ig vagyunk, mert pénteken lesz. Tehát pénteken leszünk 9 óra 25-ig, és holnap pedig lehet, hogy akkor 3 9 kor zárunk. Holnap Wintermantel, hajnal Miklós Györgyevics. Valamit a hír, hogy mire jutottunk ma. A két időpont között minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adása, nem az utolsó, akkor holnap hát után, de még hét előtt találkozunk, de már nem a teraszról. Korlátozott apokalipszis. Ne tesz ők, valamint fél János, 14-en nem. Felette is csak korlátozott mértékben ajánlott műsor a. A teraszról elköszönünk, nevetben, vagy én most itt most ez, ez a köszönet az Európa Bistrónak is szól, és neked is, hogy segítettél, nagyon sokat segítettél. András is nagyon sokat segített, és a távolból az Ádám is. A két időpont között töröpont, fiala Janusz gmail.com, Jiméla.com. Viszontlátásra, viszont